בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, בכתב ט"ו. שלום לאהובי בני שיחיה, אוסר כתב זה אספר לך הכל, שרצוני שתכתוב תכף איגרת, לר"ש נ"ן וכו'. ועל אודות צעקתך בקול איגרת ואיגרת, אמרתי לשים לפי מחסום, לבלי להשיבך אתה. אך מאהבתך לא יכולתי להתאפק ואשיבך מעט. מה שכתבת שמציקין לך, תדע, מציקין לכל אחד. ואותי גם כן מאוד הרבה הטרידו מה שאינך יכול לשער. ואדם נברא בשביל שיגעו ויעמלו אותו. ואם הוא יכתוב ויתגבר נגדם, כי אדם לעמל יולד. אשרי מי שעמל ומתייגע ומצטער לברוח מהרעיונים. כי היגיעה בעצמה יקר בעיני השם יתברך כקורבנות. כי זהו בחינת כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, כמובאה בספריו הקדושים. וכבר ידעת וצריך אתה לחזור ולזכור זאת בכל יום ובכל עת, שהמחשבה ביד האדם להטוטה כרצונו, ואי אפשר שיהיו שתי מחשבות בפעם אחת וכולי. ואם אף על פי כן בכל פעם בורחת המחשבה למקומות המטונפים וכו', צריכים לתפסה כמו סוס באפסר להשיבה למקומה. וכבר ידעת שצריכים לבלי להסתכל לאחוריו כלל, ויעמוד הערל וכו', עיין בליקוד תא סימן ע"ב. ואתה תעשה את שלך במשא ומתן ובדברי תורה ואל תסתכל לאחוריך כלל. וגם לחזק את עצמך מתוך כל הבלבולים והרעיונים, לשמח את עצמך, שאף על פי כן אין אתה מתנגד לנקודת האמת, על אור כזה וכולי. וגם מה שמבואר בספריו הקדושים, שכנגד זה תדע, שאיש כזה, כל תנועה והעתקה, שמנתק עצמו מרע לטוב, יקר אצלו יתברך מאוד. וגם מה שאמר, שלפעמים מניחים בכוונה שינצחו החיות זה עם זה. החיות רעות עם החיות טהורות, שהן המחשבות טובות ורעות וכו', ועוד הרבה כאל יצא בזה שזכינו לקבל ממנו זכרונו לברכה, שכולם הם עצות והתחזקות מאוד מאוד. הכלל שצריכים להתגבר בכל כוחו שהיא המחשבה בידו, ומה שעושים עמו, אל הסתכל על זה כלל, ועל כולם תזכור ותדע ותאמין בגודל כוחו של הזקן לקדושה שאנו חוסים בו לנצח. וכל מה שאמר שהשם יתברך גדול מאוד ואין יודעים כלל והכל מתהפך לטובה בכוחו הגדול שממשיך חסדים נפלאים חדשים בכל עת חסדי השם כי תמנו וכולי חדשים לבקרים וכולי בכל עת ובכל רגע חזק ויאמץ לבך וקבל השם דברי אביך נתן מברסלב ט"ז ברוך השם יום א' ויקרא תקפ"ו לפרט קטן אוהבי ואחי, כבר עזרתי אתכם ואני מזהיר אתכם עוד שתשימו לבכם היטב לכל הדברים העוברים עלינו ועלי בפרטיות זכרו היטב היטב את כל אשר עבר בעניין הזה והיה כי יבצע השם את כל מעשהו תראו ותבינו נפלאות השם נפלאות תמים דעים מה אומר, מה אדבר? נודה לך ונספר תהילתך על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ורגע. אם ירצה השם, כשאבוא לביתי אספר לכם מעט מזהר, אבל לא הכל, כי אי אפשר לספר בשום אופן. כי אם כל חד כפום מד משע בלבה. חזקו ואמצו, חזקו ואמצו ללך בדרכי רבנו הגדול והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה. כאשר הוראתי אתכם, כפי מה ששמעתי מפיו הקדוש. וככל אשר שמעתי, כן סיפרתי לכם באמת. והשם היודע ועד, כי אנוכי זכיתי להבין כוונתו הנוראה והתמימה יותר מכל העולם, כאשר העיד עלי בפירוש בפה מלא כמה פעמים. והעיקר שתתחזקו בהתפילות ושיחה בינו לבין קונו, ובלי ליפול משום דבר שבעולם, רק להתחזק ולהתחדש בכל עת תמיד. ויתר מזה אין פנאי להעריך. דברי אהובכם באמת לנצח, המדבר באמת מנקודה הטובה שבלב, המצפה לשמוח בישועתכם בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל. י"ז ברוך השם, יום ב', אחרי ג', תקפ"ו ברסלב לקהילת תדס. לידידי וחביבי כנפשי ולבבי, הלא הוא הרבני המופלג, מורנו הרב שמשון, נורו שלום ויהיה הרב רב. מכתבו הנעים קיבלתי, אור לארבע עשר בניסן, עם היין גפן על ארבע כוסות של גאולה, כוס ישועות יישא מעט השם ברוב ברכות, בכל ט"ו בזה ובבא לנצח. החייתני בדבריך הנעימים, המגלים תשוקת לבך אל האמת. ולהשיב לך דברי אמת כרצונך יקצרו המון יריות כי היה מהכרח להעתיק כל ספרי רבינו זיכרונו לברכה וכבר מבואר בהם מה שיש בו לכל אחד ואחד לפי מדרגתו לפי מקומו ושעתו בשבטו בביתו ובלכתו בדרך אין כל דבר נעלם ממך אשר לא תמצא בספרים הקדושים והנוראים אם תעיין בהן בכל לב באמת הפוך בהם והפוך בהם, ומהם לא תזוה שאין לך מידה טובה מהם, חזק ואמץ, אחי, חביבי וידידי. וזכור את בורעך בכל עת, אפילו בשעת המשא ומתן, מכל שכן ועת הפנאי. למען השם, נחטוף איזה שעה לפרש שיחתך לפניו ידבך, כאשר הזהירנו רבנו זיכרונו לברכה פעמים אין מספר. חזק וחזק בזה בהתחזקות חדש בכל יום. ואל יבהלוך רעיוניך משום דבר שבעולם. ואיך שיעבור עליך, הן בעסקי הגוף, הן בעסקי הנפש, הן בעסקי ממון ומסע ומתן, איך שיהיה, איך שיהיה, אתה מקומך על תנך. כי יש דיבורי אמת לדבר לפני המקום ברוך הוא, בכל יום, תמיד, איך שעובר על האדם. בין בעלייה, בין בירידה, בין בטיבו, בין בעכו, חס ושלום. ואין שום תירוץ בעולם כלל, כי אמת השם לעולם. היינו, שאמת השם הוא לעולם תמיד, ואין שום דבר שבעולם, העובר על האדם איכשהו, שיוכל להסתיר ולהעלים חס ושלום מהאמת של השם ידבך. כי הוא אור השם ידבך בעצמו, והדיבור האמת מאיר בכל מיני חושך ואפלה שבעולם, ותמיד יכולים למצוא פתחים לשוב להשם ידברך על ידי דיבור האמת איכשהו. כמובן כל זה על פסוק צוהר תעשה לתיבה בשני מקומות, עיין שם היטב. והרגל עצמך ללך עם התורה הזאת שתמשיך עצמך רק אל האמת ותביע תמיד על האמת לאמיתו. ותראה להוציא הדיבור מפיך באמת תמיד. ואז יאיר לך האור השם ידבח בכל מקום אשר אתה שם בכל עת. ותראה הפתחים לצאת מחושך לאור גדול. ותוכל לזכור בהשם ידבח תמיד. כי הוא יתבך נמצא בכל עת ובכל מקום ובכל אדם באיזה מדרגה שהוא. ולמען השם שלא יהיו דברים אלו ישנים אצלך, חס ושלום, מחמת שנדמה לך שאתה יודע אותם מכבר. כי באמת עדיין להתחלת לידה עד היכן עד היכן מגיעים דברים אלה. והעיקר לקיימם בפשיטות באמת, ושיהיה בעיניך בכל יום כחדשים. ובפרט שדברים אלו הם מתחדשים לבקרים בכל יום מחדש, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ולבאר לך עניין זה אי אפשר בכתב על פני השדה, וגם מפה לאוזן מן הנמנע, כי אם כטיפה מן הים הגדול. והנה גם אתה אני טרוד, אך תשוקתך הגדולה והאמיתית הכריחתני לכתוב לך דברי אלה המועטים המחזיקים הרבה, ודי בזה כעת. ויזהר להיות בשמחה תמיד, ואל תניח העצבות לתוך ביתך בשום אופן. ויזהר, יזהר להיות בשמחה תמיד, ואל תניח העצבות לתוך ביתך בשום אופן. וכבר ידעת הרבה דרכים ועצות להתחזק בשמחה תמיד, והעיקר על ידי שלא עשני גוי וכולי וכולי, וגם על ידי מילדה שטותא ובדיחותא. ואין להאריך בזה. רק באתי להזכירך ראשי פרקים ואתה תבין מעצמך. כאשר דיברנו בזה כמה פעמים וכמובן בספריו הקדושים כמה פעמים. דברי רבו באמת לנצח המצפה לראותו בשמחה מהרה נתן בן מורנו הרב נפתלי הירץ נרו יאיר מברסלב. ושלום רב לידידי וחביבי הרבני מורנו הרב צבי הירש נרו יאיר. כל הדברים האלה נאמרו גם אליו ולכל אנשי שלומנו. ואין צורך לכפול הדברים. ואתה שלום, ותתענג על רוב שלום כנפשך, ונפש אוהביך באמת לנצח. המצפה לראותך על ראש השנה הבאה אלינו באומן, בוא יבוא ברינה, אז טוב לו בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל. לכל בני ביתי שלום וישר רב. אהובי ידידי, הנה שמעתי מפי ידידנו הוותיק מורנו הרב גרשון, שנמצא ביד ידידי הרבני. מורנו הרב ברמי ליפויץ, כתבים בכתיבת יד רבנו זיכרונו לברכה. וכן תראו לקבל מאיתו ולשולחם לידי מיד. כי הוא יודע בעצמו שכל הכתבים האלו הם שלי, שקיבלתי בעצמי מיד רבנו זיכרונו לברכה. כי אין מי שקיבל ממנו כתיבת ידו הקדושה כי אם אנוכי, כי לכל. ואני צריך אותם מאוד לעניין ספרי רבנו זיכרונו לברכה. ויגיע מזה תועלת גדול בכמה עניינים וזכות הרבים. ואליו אינם נצרכים כלל, על כן יראה לשולחם מיד. ואני אתן לו בעד זה שראי עניינים הנצרכים לו, דהיינו תפילות שנתפסו ותפילות שלא נתפסו עדיין, רק הם בכתב ועוד דברים כאלה. נא מאוד, לבל ישנה אחרי דבריי, כי באמת הם שלי ואיני מוחלם לו בשום אופן. ואפילו אם לא קיבלה מידי ממש, ממי שקיבלה הממשלי. כי מידי באו ליד החברים אנשי שלומנו ונתגלגלו מאחד לחברו עד שבאו לידו. ובאמת לא נתתים לשום אדם כי אם לעתיקם ולהחזירם למיד. ועתה אינם נצרכים לו. רק אני צריך להם מכמה טעמים, על כן חובה עליו להחזירם למיד. ומובטחני בו שאקיים דברי ובזה אגרום זכות הרבים לדורות. ויגדל שכרו מאשר יהיו כבושים בידו ביסרו גזלה חס ושלום כנ"ל. ואין להעריך יותר לאיש כשר ואוהב נאמן כמותו. דברי אוהבם באמת נתן הנ"ל. י"ח בעזרת השם יתבח יום ג' קדושים תקפ"ו ברסלב חיים וברכה ורפואה ושלום וכל טוב לידיד נפשי הרבני המופלג מורנו הרב נפתלי נרו יאיר יוסיף השם עליך שנות חיים ושלום והתהפך הכל לטובה וירום קרנו למעלה מעלה בתורה וגדולה עד כי אבו שילה אמן כן יהי רצון מכתבך קיבלתי בזאת השעה וחשתי ולא התמהמתי להשיבך כי נפלאת אהבתך לי כידוע לך ומה מאוד הומה עליי ליבי צע לי עליך, אחי חביבי, אהה, אחי, אחריה הכרעתני, כי ערבבת שמחתי, אשר שמחתי כעל כל הון, ושומעים מפי השמועה, שכבר התחילה שוב לאיתנו. ועתה הודאתני מכעוביך שחזרו ונתעוררו מחושים וכו'. השם יתברך ירפאך מהרה. ועתה מה קיוויתי השם תוכלתי אליו, שישוב אליו ירחמהו. וכאב את בן ירפאהו וירצהו וישלח עזרו מקודש ומציון נסעדהו. חישקל מרע ישיבהו לאיתנו בשלמות ויחלימהו ויחיהו ויצליחו בכל אשר יפנה בעושר בכבוד בחיים בכל טוב באופן שיזכה הצלחה האמיתית והנצחית לעד ולנצח. כי חוץ מזה הכל הבל. ואין יתרון לאדם בכל עמלו כי אם כשנצמח מזה טובה להצלחה הנצחית. נא אחי חביבי וידידי, זכור אל תשכח את כל אשר זכינו לשמוע ולראות מפי סבא דה סבין. כי יש בהם די להחיות עצמך בכל עת, בין בטיבו בין בעכו חס ושלום, בין בעלייה בין בירידה. בכל עת ובכל דרגה יהיה מי שיהיה. מן הארץ אשר בלבנון עד האזוב היוצא בקיר, שהם הקטנים במעלה מאוד מאוד, כולם כאחד יכולים להחיות את עצמם על ידי דברים הקדושים. אם ישימו ליבם ועיניהם היטב היטב בעין האמת. ואם אמנם עתה כוכחך חלוש לעסוק בתורה ותפילה, עם כל זה נמצאים עצות בדבריו הקדושים איך להחיות את עצמו גם בעת הזאת. דהיינו על ידי רצון וכיסופים וגעגועים להשם יתברך ולתורתו כמוהו בספריו הקדושים. ולפרש שיחתו לפני השם יתברך כבן לפני אביו. ובפרט מי שאינו בקו הבריאה. שליבו נשבר בקרבו ודרכו לפרש שיחתו אפילו לפני בני אדם בלב נשבר. מכל שכן וכל שכן לפני השם יטבח, אשר הוא מחץ והוא ירפא. ותרגיל עצמך ותחזק עצמך בכל עוז לשמח נפשך בכל מה דאפשר. כי כל החולאים באים על ידי עצבות, ושמחה היא רפואה גדולה לכל מיני חולת, כמובן בליקוט את עניין הסימן כד. עיין שם ובשאר מקומות מעוצם מעלת השמחה ואיך כל אדם יכול לשמח נפשו במה שזכה שלא עשני גוי והבדילנו מן הטועים וכו'. קבה אל השם ולהשיע לך כי בוודאי אינו נאבד חס ושלום כל פסיעה ופסיעה וכל תנועה ותנועה וכל פרוטה ופרוטה שטרחת בגופך ומאודך בשביל להתקרב להצדיק האמת הנורא והנשגב כזה זיכרונו לברכה והכל נזכר לך לטובתך. וזכותו יגן עליך להצילך מכל רע, ולהשיבך לאתנך בשלמות, ולהישיר לבך אליו באמת, ולהצליחך בכל אשר תפנה, ולטיבך באחריתך ישגה אחריתך מראשיתך. דברי אהבך באמת לנצח, המצפה לישועה מהרה, נתן מברסלב. גם אני פורס בשלום כולכם באהבה רבה. למען השם שתתחזקו לשמוח בחג הקדוש הבא עלינו לטובה, לקיים בשלמות ושמחת בחגיך. וכבר ידוע לכם שתודה לקל יש לנו במה לשמוח, וכך היא האמת באמת. והיזהרו להתקבץ יחד באהבה ואחווה ושלום ורעות בלי שום קפדה בין אחד לחברו. כי מאוד הזהירנו רבנו זיכרונו לברכה בכמה אזהרות על אהבת החברים. ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך. דברי, דברי אוהבכם באמת לעד ולנצח, נתן מברסלב. י"ט. <יודת> ברוך השם, יום ו, ערב שבת קודש, פרשת ראה, תקפ"ו, בפרט קטן, אומן. שלום לבני ידידי, מחמד עיני ולבי הרבני הוותיק, מורנו הרב שכנה נאו יאיר. היטב חרא לי עליך, בני חביבי, על אשר לא שמת לבך לכתוב לי איזה דברים, לשמח את נפשי. בפרט בעת הזאת אשר אתה יודע צערי עד הנפש. נא, בני חביבי. הסתכל והסתכל היטב כל מה שעובר על האדם בעולם הזה כל ימיו, בפרט מה שעובר עליך ועלינו. שים לבך היטב להסתכל על כל הרמזים שהשם מטבח מרמז לנו בכל עת להתקרב אליו בכל מקום שהוא. כי אין שום תירוץ בעולם כידוע לך. ונחשפתי מאוד לטייל עמך באריכות, אך אין הזמן מסכים כלל. דברי אביך המצפה לטובתך והצלחתך הנצחית בזה ובבא ומצפה לראותך מהרה, נתן מברסלב. ושלום לבני ידידי מחמד עיני, הרבני הוותיק המופלג מורנו הרב יצחק נרו יאיר. מכתבך קיבלתי והחיית את נפשי בכל דיבור ודיבור ממכתבך הנכתב מקירות לבבך. אך צערי גדול מאוד ממה שראיתי מכתבך נשלח לרבי נפתלי נרו יאיר, שזוגתך היא חלושה כעת. השם יסעדיה מהרה. ולהשיב לכאן מכתבך אין הפני מסכים עתה כלל, כי רבים עומדים עלי כעת. ולעת עתה די לך בדבריי המעטים המחזיקים הרבה שכתבתי לאחיך הגדול שיחי. וגם אליך ולכל אנשי שלומנו נאמרו דברים האלה. ויתר מזה כבר שמעת ממני הרבה. וכבוא קיוויתי להשם שתשמעו עוד כהנה וכהנה. עד שיתגלה לכם רוב טוב הצפון ותמון בלבי מה שקיבלתי ממי שקיבלתי אשר אין ארוך אליו. השם ידבח יזכנו ללכת בדרכיו ולבלות ימינו בספריו הקדושים הכלולים מהכל. דברי אביך טרוד מאוד עתה ומצפה לראותך בשמחה. אך זה באתי להזהירך ולזרזך, למען השם שתתגבר לשמח את נפשך בכל מדי אפשר איכשהו. והבחירה החופשית תמיד. וגם אני אשמח במה שלמדת על כל פנים דף שולחן ערוך בכל יום. ברוך השם שזכיתי לשמוע זאת. דברי אביך המשתוקק לאהבת כולכם, נתן הנ"ל. ושלום רב באהבה הז"ל לכל אנשי שלומנו כקטן, כגדול. יהיה השם עמכם ותתחילו מעתה מחדש ללך בדרכי רבנו ז"ל. וכל אחד ממקום שהוא ידבק עצמו להשם מטבח בכל מה שיוכל. ויזכה לקשר עצמו תמיד לנקודה השייך לליבו בעת הזאת דווקא, כאשר כבר הרביתי לדבר עמכם בזה. השומע כבר שמע, ואשר לא שמע שיחה זאת ישתדל לשומעה מחברו, ויקבלו זה מזה דן מין דן, כמבואר שם באותה תורה. שימו לבבכם היטב לכל דיבור ודיבור שבספרה, ואשר אתם שומעים מפי תמיד, קיאו חייכם וכולי. דברי הרבכם באמת לנצח, נתן הנ"ל. מכתבים דשנת ה' hey, אלפים תקפ"ז. כ' <חף>. ברוך השם יום ב' וישב תקפ"ז ברסלב. נישוא הרים שלום לכבוד אהובי אחי וראי כנפשי. הרבני הבתי גמולל, ירא השם רבים מורנו הרב נפתלי נרו יאיר לנצח. אקבל אגרת מבני המופלא, מורנו הרב יצחק, שיחיה מקהילת קודש טולצ'ין, ומבטחני באהבתו, שיקיים משאלתו, להזכיר לטובה על ציון הקדוש אותו ואת אשתו תחיה, שצריכה עתה לרחמים רבים, שתלד במועדה ובזמנה בנקל, בלי שום קישוי הולדה כלל, לאורך ימים ושנים טובים, אמן. והולדה בנקל היא בחינת חנוכה, שהם ימי הודעה, בחינת שעשוע עולם הבא, בחינת הלכות, שעל זה באה הולדה בנקל וכולי. כמובן בתורה ימי חנוכה, כידוע לכם. והנה אנחנו מחויבים ללך עם התורה הזאת תמיד, להודות ולהלל להשם יתברך תמיד על גודל החסד אשר עשה עמנו בכלל ובפרט. על שזכינו להיות בחלקו של אדוננו מורנו ורבנו, אור החדש, הקדוש והנורא והנשגב וכולי וכולי. ואם נגיר עצמנו בכל יום בזה, להעמיק מחשבתנו באמת בעוצם החסד והישועה הנפלאה והנוראה הזאת. אשר הפליא השם יתברך עמנו ועם זרענו, ועם כל ישראל לדורות עולם, ולהודות ולהלל השם יתברך בכל יום על זה, על ידי זה נוכל להרחיב לבנו, לפתוח פינו, לפרש לפניו יתברך כל אשר עם לבבינו, כבן המתחתה לפני אביו ממש. כי אנו רואים בעינינו בכל עת שאנחנו בנים להשם אלוקינו ממש, כי הוא גומל עמנו חסדים תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה, כי אבל בנים וכולי. והנה יש לי בעניין זה שיחות ארוכות לחזק ולזרז, ללך עם התורה הזאת, להתקרב להשם ידבח בכל עת, בחינת תודה והודאה, שהוא בחינת חנוכה, בחינת הלכות, שהעל ידי זה מאיר האמת בריבוע הדיבור. היינו שלושה קווי אמת בארבעה חלקי הדיבור, ועל ידי זה זוכים להמשיך השמחה של שבת, ועל זה נתגלה האחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה יקר מאוד בעיני השם ידבח. בחינת אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גו אחד בארץ וכו'. אשרי אוזנינו שזכינו לשמוע נוראות כאלה, אילו פינו מלא שירה קיים וכו'. ואם היינו רוצים להביא תודה, על זאת התורה של תודה בעצמה, לא הספיקו כל ימינו להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם, להיעדר ולנצח, לברך ולהלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו, ולכל ישראל את כל הניסים האלו. שזכינו לשמוע התגלות נסתרות כאלה, אשר אין לנו פה וכלים לספר שבח נוראות גדולות כל דיבור מהתורה הזאת. מכל שכן וכל שכן קשר בניין הנורא הזה ביחד. אלמלא להתנה לעלמא, אלא למשמדה, דיינו. מכל שכן וכל שכן שזכינו, גם זכינו לשמוע עוד כמה וכמה תורות, שיחות ומעשיות נוראות כהנה וכהנה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו לא שמענו אלא דיבור אחד מזאת התורה, דיינו. ואם נתחיל לומר אילו וכו' דיינו, דיינו, לא יספיקו ימינו להודות לה' יתברך על אחת מיני אלף אלפי אלפים וריבי רבבות, פעמים הטובות, שעשה עם אבותינו ועמנו, וכו'. מה נדבר? והוא אמר ועשה כחסדו, כטובו, כרחמיו, כנפלאותיו. לא כך הטענו עשה לנו. כרחם אב על בנים, ריחם על ירעיו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו וכו'. והנה עתה טוב להודות להשם בפרטיות על החסד שעשה עמנו, כי תודה לכל, היה השם יתברך בעזרנו וסיבב בנפלאותיו וחיזק אותנו, לחזור להתחיל לעסוק לגמור עד פסת התפילות. וכבר הביא בני שכנה שיחיה נייר תשעה אריז מברדיצ'וב בדרך המקולקל הזה. ובאמת היה בדרך נס והשגחה נפלאה ממנו יתברך, אשר אי אפשר לבאר בכתב. וטוב להודות להשם על העבר ולבקש לאבא, שיהיה השם יתברך עמנו ויעזרנו ויושיענו בנפלאותיו, לגמור מהרה הדפסת התפילות כרצונו יתברך וכרצון רבנו הנורא זכרונו לברכה. כי עדיין נצרכין ישועה וחכמים רבים לגומרם. כי הני על הוצאות הגמר, וגם על הנייר לוויתי על עסקה, וגם הני יודע היכן להדפיסם. כי לנסוע למין קביץ גדולה ההוצאה, ופה אין לי יודע דרך איך להשתדל בזה. ועל זה באתי במכתב הזה להודיע לך ולכל אנשי שלומנו כל זה. ועליך, אחי נפשי ולבבי, המצווה הזאת, ועל כל אנשי שלומנו נלווים אליך, שתלכו על ציון הקדוש והנורא ותספרו בפיכם לרבנו זכרונו לברכה כל זה כאשר בבבכם, ותבקשו ותתחננו לישר מטבח שיחמול על עניותנו ושפלותנו. ויהיה בעזרנו לגמור עסקנו מהרה. כי אין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים, בכוח וזכות אדוננו מורנו ורבינו אור האורות, זכר צדיק וקדוש לברכה. והשם הטוב יעשה. גם תדעו שגם בעתים הללו נגמרו תודה על הקל כמה תפילות נפלאות ונוראות המחאים נפשות מאוד. וכל המסתכלים בהם באמת נחשפה וגם קלטה נפשם שיצאו לאור מהרה. והשם יגמור בעדינו, כי הוא יתברך גמר, ויגמור הכל לטובה מהרה, אמן כן יהי רצון. נתן מברסלב. כ"א בעזרת השם יתברך יום ב', עקב תקפ"ז, בפרט קטן, ברסלב. רב שלום וברכה לכבוד אהובי אחי, חביבי וידידי, הלוא הוא הרבני הוותיק המופלג בתורה ויראה וכו' למורנו הרב נפתלי נאורו יאיר לנצח. עצור במילין מיוחל מלהתאפק, לפרש שיחתי וצערי לפני אחי כנפשי. רועב דבק מאך, היות בוודאי כבר נשמע לאוזניך, לא טובה השמועה, את יד השם אשר נגעה בירנו, שנלקח מאיתנו שני מחמד עין, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם. הלוא הם מורנו הרב ישראל הכהן ז"ל, וכיסו המופלג מורנו הרב אשר זליג אוי לנו על שברנו. בעל הישועות ובעל הנחמות יושיע וינחם אותנו מרע ויעלה נפשותם לכיסא כבודו, למקום שנחצבו משם. ויזכו מיד לקבל סבר אפ עתיק יומין, פני אדוננו מורנו ורבינו אור החדש, זכר צדיק וקדוש לברכה. ותהא נפשם צרורה בצרור החיים לנצח. ואותנו ינחם ויושיע לנו מכל צרותינו ובפרט מצרת הנפש. שנזכה על כל פנים מעתה להרגיל עצמנו להיות בעולם הבא באופן שנהיה כרצונו תמיד, אמן. והנה ביום תשעה באב, בתוך עוצם צערי והבליע חורבן בית המקדש, ועל מעשינו המעכבים בעניינו, בתוך כך בא לביתי מוסר כתב זה, הלא רב מיכאל ואימו רבי נחמום יצחק נאור יאיר. ועמדתי מרעיל ומשתומם, בפרט שרב מיכאל חלוש ברגליו מאוד. ואף על פי כן, אינו הבטלר שהוא בלי רגליים, השם יתבח לזקן ולשמוע גם אותם אעשה. וגם הבנתי מדבריהם שהלכו מאומן בלא רשות, כי קיבלו, קיבלו רשות ממעלתו, שגורעים גיזגן קודם לנשיאתם ברגלם. והייתי רוצה להתאפק בכל כוחי שלא לצערם, אך לא יכולתי להתאפק, והוכחתי הם על פניהם ודיברתי מהם דברים הקשים כגידים. שהיה אצלם כמדגרות חרב, על ביאתם עלי עטה. ובאמת, בלבי היה לי רחמנות גדול עליהם. כי ידעתי כי אף על פי כן כוונתם לשמיים באמת. אך אף על פי כן לא יכולתי להתאפק ודיברתי מהם דברים קשים הרבה מאוד. והיה בדעתי שלא לקבלם אצלי שבת. אך מחמת שהיו עוד קצת אורחים מיניהם מרוב, לא רציתי לביישם כל כך. והנה כעת אני מוכרח לשולחם לביתם ולשלם בעדם שכר עגלה מחמת שאצלי הוא סכנת נפשות שילך רבי מיכאל ברגליו חס ושלום חלושים כל כך. והנה רבי מיכאל מתנצל לפניי הרבה ואמר שלא היה להוט כל כך ללך אליי רק על ידי דברי מעלתו שדיבר עמו כמה פעמים ואמר לו שהוא צריך דווקא שיהיה אצלי בברסלב וסיפר לי כמה דיבורים שמעלתו דיבר עמו שהכרח שיהיה אצלי ואף על פי כן היה מתיירא לקבל רשות ממעלתו, פן עתה ימנע אותו מחמת שאין לו כוח ברגליו, כאשר באמת היה ראוי למונרו. על כן באתי עתה בתפילה ובקשה עבורו ועבור הרב נח ומיצחק, שירחם מעלתו עליהם ולא יוסיף לאסרם, כי כבר קיבלו אצלי איסורים הרבה, חוץ עינויים וטלטולים בדרך. על כן עתה ראוי שתרחם עליהם לקרבם ולא להחכם חס ושלום. נא, nah, אחי חביבי, זכור רחמנות ואהבת אדוננו מורנו ורבנו זל אלינו, שלקח אותנו ממקום שלקח, והוציאנו ממקום שהוציא, וקרבנו בהתקרבות גדול כל כך יותר מכל העולם, ואפילו מכל אנשי שלומנו, כאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש כמה פעמים, שאנו יודעים ממנו יותר מכולם. ובאמת, גם אני ואתה, ואתה אין יודעים מה זאת עשה השם לנו שאנחנו שנינו די כנדע מאור גדול וקדוש נורא ונשגב כזה יותר מכל באי העולם ואפילו מאנשיו הצדיקים ובכל זה אי אפשר להעריך בכתב כי עניין ההתקרבות שלנו אליו זיכרונו לברכה הוא משנים קדמוניות וכולי ודי למבין על כל פנים ראו לנו למלות רצונו ז"ל ללכת בדרכיו לרחם ברחמנות שלו על כל החפצים להתקרב לשמו הנשגב ז"ל, ובלי להביט על הרע והחסרון של כל אחד, רק להביט על הטוב שבהם לבד. נא, nah, אחי חביבי, נפשי ולבבי, זכור להבט ושים לבך היטב לכל אלה הדברים, כי לא דבר רקו, כי באמת לא באתי לפעס אותך בשבילם לבד, כי בשביל כל אנשי שלומנו שבקהילת קודש אומן. אשר כבר נודע לי שזה כמה וכמה שבועות שאתה בכעס עליהם חינם על לא דבר. בפרט על רבי עוזר, אשר הרבית לכעוס עליו. ואם עיוות במה שלא גילה לך בעת שיצא האיש משה מאומן לפה בלא רשותך, אין להאשימו כל כך, כי גם באמת גם עליו קפצת הרבה על זה. אך אף על כן, כבר ידעת שצריכים לקיים ברוג אזרחם תזכור. לאחוז במידותיו של השם ידבח, שבעצם הכעס נזכור לרחם די כאילו, כמובא בתורה קרקליטא. בפרט כי גם אני ואתה יודעים שגם כוונת רבי עוזר היה לטובה, כדי לקרב נפש לרבנו ז"ל, ולא להכעיס חס ושלום. ואם שלדעתנו יכול להיות שאיווט בזה, אף על פי כן עליך ועלי למחול לו. ובפרט כי כבר כעסת עליו יותר. וכבר שקלה למתרפסה, קיבל העונש שלו. וראוי לך לרחם עליו ועל כל אנשי שלומנו משם לקרבם ולא לרחקם חס ושלום. כי כוונתם לשמיים ורצונו יתברך ורצון רבנו ז"ל שנקרבם. בפרט כי אתה צריך לחוש שלא יהיה מזה חילול השם חס ושלום. כי מה יאמרו הבריאות, בפרט בעלי המחלוקת שיש בין אנשי שלומנו בעצמם. הלא יאמרו שחס ושלום גם בין ונפתלי כבר נעשה מחלוקת חס ושלום כי זה מקפיד על שהולכין אנשיו לזה וכולי אוי לאוזניים שכך שומעות. על הראשונים אנו מצטערים על המחלוקת שמתדשו וחלילה להוסיף חס ושלום בפרט בינינו אשר לא נמצא בכל אנשי שלומנו אנשים אחים אוהבים נאמנים כמותנו ובוודאי ראוי לנו לאהוב את עצמנו ביתר שאת וביתר רוז. חמת שזכינו לעדה כל כך ממנו ז"ל, ושיהיה לנו חלק כזה בכמה וכמה זכות רבים לדורות. על כן אנו צריכים לשמור עצמנו מאוד מאוד, שלא תיפגע מהאהבה שבינינו חס ושלום כחוט הסערה. ואפילו אם באמת לא נפגמה כלל, צריכין עוד לצאת יותר בפני הבריות, שלא יאמרו חס ושלום מה שיאמרו. על כן העבר אין. עתה שמה בקולי הכי חביבי, ועזוב הקפדה והכעס בלבך אליהם. ותשוב עליהם ותרחמם ותקרבם באהבה. כי באמת תחיה נפשם, וממש תקיים כמה נפשות מישראל כאילו קיימת עולם מלא. כי באמת כבר בכו הרבה לפני השם יתברך ולפניי אל שאתה מרחקם. על כן לא יכולתי להתאפק מלכתוב לך דברי אלה. ומאובטחני בעוצם אהבתנו שתקיים דברי אלה הנאמרים באמת ובתמים. ביתר מזה אין להאריך בכתב, ואם יהיה השם עימדי, נדבר מזה פנים אל פנים, אם ירצה השם. גם ביקשתי מאוד שתודייני, אולי יש לך איזו ידיעה מבת רבנו הצדקת, מרת צער תחיה, מה עלתה בידה, אם כבר ילדה בשלום. כי מאוד גדול צערנו על שאין לנו ידיעה משם. השם יתבח, ישמיענו בשורות טובות מהרה. דברי אוהבך באמת לנצח נתן מברסלב. הצדק מרת עדל תחיה, ובנה ותיק מורנו הרב אברהם ברשי יחיה, המתפלל בכוונה, וביטא רבקה מרים שתחיה, פורשים שלומכם. כל אנשי שלומנו פורשים שלומכם באהבה.